Я. Будь ласка, покиньте кімнату, доктор. Ну і що ж? Добре. Далі я не витримую шаленію, докторе Дагабато, останній раз попереджаю. Не жартуйте зі мною! Але голос мій зривається і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити Маузера і тут же прикінчити з доктором, але я раптом почуваю себе жалким нікчемним, і пізнаю, що від мене відходять рештки волі. Я сідаю на канапу і, жалібно, як побитий безсилий пес, дивлюся на Тагабата. Але йдуть хвилини. Треба вирушати. Я знову беру себе в руки і останній раз дивлюся на надменний портрет княгині. Тьма. «Конвой!» Вартовий увійшов і доложив. Партію вибили. Розстріл призначено за містом. Початок бору. І за дальніх отрогів виринав місяць. Потім плив по тихих голубих потоках, відкидаючи лимонні бризки. Опівночі пронизав зеніт і зупинився над безоднею. В городі йшла енергійна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії темного натовпу на розстріл. Позаду репіли тачанки. Авангардом – конвойні комунари. Далі натовп – черниць. В авангарді я – ще конвойні комунари й доктор Тагабат. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна черниця не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди, а збоку мене брели сторожі моєї душі, доктор і дегенерат. Я дивився в натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував, там ішла моя мати з похиленою головою. Я відчував Пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом стріблястої сивини. Але раптом переді мною виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю захотілося впасти на коліна і молитовно дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни. Я здавив голову і йшов по мертвій дорозі, а позаду мене ріпіли тачанки. Я раптом відкинувся. Що це? Галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе нікчемною людиною, і пізнаю, десь під серцем нудить. І не ридати, а плакати дрібненькими сльозами хотілося мені, так як у дитинстві, на теплих грудях. І спалахнуло. Невже я веду її на розстріл? Що це? Дійсність чи галюцинація?